15. fejezet. A feláldozható karikaturista. Nahum Admoni igazgatói széke 1986. egy júliusi délutánján kezdett inogni egy Bonni utcán történt eseményt követően. Az utca 40 évvel a háború után elegáns polgári házakkal teli sugárút lett, ápolt előkertekkel. A riasztókat gondosan elrejtették a kovácsolt vas mögött. Senki nem látta azt az ismeretlen szemét, aki a sarki telefonfülkében hagyott egy bőrtáskát. A rendőrjáról kiszúrta és megállt, hogy közelebbről is megvizsgálja. A táska nyolc frissen készült üres brit útlevelet rejtett. A bundeskriminál AMT BKA az FBI német megfelelője első reakciója az volt, hogy nyilván valamelyik terrorszervezet számára hagyták ott. Azt feltételezték, hogy az útleveleket egy futár hozta. A lehetséges terrorszervezetek listája meglehetősen hosszú volt. Az Irától és Németország saját hadsereg frakciójától olyan külföldi szervezetekig, mint a szudáni iszlám nemzeti front, a kolumbiai nemzeti Felszabadító Hadsereg, az angolai felszabadító mozgalom, vagy a tamil gerillák. Ezek és még sok más szervezet rendelkezett sejtekkel a német szövetségi köztársaságban közülük bármelyik tervezhetett támadást brit katonai támaszpont ellen az országban, vagy az iratokat felhasználva akár Angliában is. A BKA azt feltételezte, hogy az útlevelek felbukkanását valahol véres cselekmény követi majd. Értesítették a Bundesnachrichtendienst, a CIA német megfelelőjét. Ők pedig az MI6 összekötőtisztet a BDN főhadi az ország déli részén fekvő pullákban. Londonban az MI6 megállapította, hogy az útlevelek tökéletes hamisítványok. Ez rögtön kizárta az irát és a terrorszervezetek legtöbbjét. Ezek nem rendelkeztek olyan háttérrel, amely hasonló minőségű hamisítványokat képes lenne előállítani. A gyanú a KGB-re terelődött. Ők voltak a legjobbak ezen a téren. Ami ellenük szólt, hogy nagy készleteik vannak útlevelekből, és a telefonfülke sem az ő stílusuk. A dél-afrikai is kizárhatták, mert ők gyakorlatilag felhagytak az európai tevékenységgel. Az MI6 figyelme az egyetlen szolgálat felé fordult, amely jó hasznát veheti az útleveleknek, és ez a Mossad volt. Arié Regevet, az Izrael nagykövetség attaséját, aki egyébként szintén kácsa volt, találkozóra hívták, hogy az MI6 vezetőivel megbeszéljék ezt a dolgot. Regev azt mondta, fogalma sincs az útlevelekről, de feltétlenül megemlíti a dolgot Tel Avivnak. Nahum Admoni hamar visszaválaszolt. A Mossadnak nincs köze a dologhoz. Azt csugalta, hogy talán a keletnémetek keze lehet a dologban. A Mossad nemrég rájött, hogy a tázi a keletnémet szolgálat az utóbbi időben kemény valutáért hamis útleveleket ad el német zsidóknak, akik Izraelbe szeretnének kivándorolni. Admoni tudta, hogy az útlevelek Mossad hamisítók munkája, és az Európában titkos küldetésen lévő kátság Angliába jutását segítették volna. Annak ellenére, hogy Rafi Etam megállapodott az MI5-val, hogy a Mossad minden angliai akciójáról értesíti őket, hitokban működtettek egy ügynököt annak reményében, hogy dupla sikereket érnek el a Mossad számára. Megölik a PFS különleges alakulatának vezetőjét, és véget vett neki Aszer Arafat sikeres próbálkozásának, hogy jó kapcsolatot építsen ki a tecsér kormánnyal. Arafat neve már nem jelentett egyet a terrorizmussal Londonban. Mrs. Thatcher komolyan hitt abban, hogy Arafat képes igazságos és hosszantartó békét teremteni a közelkeleten, és elismertetni a palesztin nép önrendelkezési jogát, ugyanakkor biztosítani Izrael békéjét. A zsidó állam vezetői ennél azért szkeptikusabbak voltak. Azzal érveltek, hogy a PFS a terrorizmus révén jutott el odáig, ahol jelenleg tart, és hogy mindaddig a terroreszközéhez nyúlnak, ami követeléseik nem teljesülnek. Nem először történt, hogy Londont nem hatotta meg Tel Aviv érvelése. A Mossad továbbra is úgy tartotta számon Angliát, mint aki támogatja a palesztinok ügyét. Az Egyesült Államok és a PFS közti megállapodás később Henry Kissinger aláírásával jött létre. Hat héttel azután, hogy az amerikai-szudáni nagykövetet a Fekete Szeptember meggyilkolta 1973. november 3-án, a CIA igazgatóhelyettese Vernon Walters és Yasser Arafat titkos találkozón vettek részt. Az eredmény az államok és a PFS közti támadási szerződés volt. Az amerikaiak támadásának veszélye legalábbis Arafat PFS-e részéről elhárult. írta szinger. Kissinger. Hissá Kofi magán kívül volt, amikor tudomást szerzett az Egyességről. Bizonyos csatornákon keresztül megpróbálta rávenni walter hogy vonja vissza a megállapodást. A CIA helyettes igazgatója visszaüzent, hogy ez már nem lehetséges, viszont rendkívül barátságtalan lépésként értékelni, ha a dolog kiszivárognak. Hofi haragja akkor nőtt csak igazán nagyra, amikor megtudta, kit bízott meg Arafat a szerződésben foglaltak betartásának ellenőrzésével. Ali Hassan Salamehet, a vörös herceget, a fekete szeptember vezetőjét. Azt a az gazembert, aki a Müncheni vérengzés kiagyalója volt, aki az amerikai nagykövet Kártómi meggyilkolásáért is felelt. Azt a Salamehet, aki úgy fogja végezni, ahogy élt egy hatalmas, rafi ejtán által előkészített robbantásos merényletben. De ez még néhány évnyi távolságra van. Igazából az sokkóta hogy az amerikaiak mindezek ellenére elfogadták Salamehet, aki hamarosan rendszeres látogató volt a CIA központjában langley -ben. Általában maga Wolters kísérte fel a tágas hetedik emeleti irodájába. A találkozójukat csak akkor szakították meg, amikor a cia rangidős vezetőihez csatlakoztak a kantinban. Walters hűségesen fizetett a Vörös Herceg ebédjéért. olyan, hogy ingyen pedig nincs. Hogy miről volt szó kettőjük között, arról nem szivárloktak ki információk. Billy Buckley, akit később Beirutban terroristák meggyilkoltak, azt mondta. Callame döntő szerepet játszott abban, hogy az Egyesült Államok szívét és lelkét a PFS oldalára állította. Karizmatikus és megnyerő személyiség volt. Tudta, mikor vitatkozzon, és mikor hallgasson. És a szó klasszikus értelmében remek informátor volt. Például ő figyelmeztette a cia hogy Henry Kissinger gépét legközelebbi Beiruti útja során egy iránbarát csoport le akarja lőni. Aztán ő kötötte azt az üzletet is, amikor a PFS 263 nyugati civilt kísért biztonságos helyre a libanoni háború legnagyobb zűrzavarában Beirutban. Nem sokkal később figyelmeztette a cia hogy merénylet készül az amerikai nagykövet ellen. Beirutban az a szóbeszéd járta, hogy az amerikaiakkal jó egyházban lakni, mert a PFS megvédi őket. Hiszák Hofi, a MOSZAD igazgatója követelte, hogy a CIA szakítson meg minden kapcsolatot a vörös herceggel. A kérést válaszra semmiet adták. Lengliben úgy emlegették, a rossz fiú, aki egyébként jól jön nekünk. Amikor végül meggyilkolták, a CIA komolyan megneheztelt a Mossadra, és jó ideig hűvös volt a kapcsolat a két szolgálat között. Most, hat évvel később a PFS rászedi Margaret Thatcher kormányát, miközben a Force 17 elnevezési szervezete új vezető irányításával gyilkolja az izraelieket. Nahum Admoni úgy határozott, ő azért is sikereket fog elérni ott, ahol elődje kudarcot vallott. Majd ő véget vett a PFS és az angolok jó kapcsolatának, és egy kalap alatt megöleti a Force 17 vezetőjét is. Izmály és tehetségét tíz évvel ezelőtt fedezték fel. 1977-ben, amikor még tizenévesként a nyugati parton élt egy kis faluban, és egy katonai elhárító tiszt felfigyelt az értelmes fiúra. Egész gyerekkorában egy szót hallott állandóan, igazságtalanság. Ezt súlykolták a fejébe az iskolában és otthon is. 15. születésnapja után szemtanúja volt egy Jeruzsálem tartó zsidó zarándokokat szállító autóbusz elleni brutális merényletnek. Az arabok nőket és gyerekeket mészároltak le. Azon az estén Izmail feltett magának egy olyan kérdést, amely megváltoztatta egész gondolkodás módját. Mi van, ha a zsidóknak tényleg joguk van megvédeni földjüket? Minden más ebből a kérdésből elett. Elidegenedése társai durvaságától, hite, hogy a zsidók az arabokkal élhetnek együtt békességben, mert együtt kell élniük, innen származott az a meggyőződése, hogy ha módjában lesz tenni ezért, meg is teszi. Két év múlva, alig 17 évesen, megint leült ugyanazzal az elhárító tisztel, és elmondta, hogyan érez. A tiszt figyelmesen meghallgatta, aztán alaposan kikérdezte Izmailt. Hogyan fordíthat hátat népe hitének, hogy halálokig kell harcolni a gyűlölt ellenséggel? Sován aktája bekerült a titkosszolgálat számítógép rendszerébe, és nevét megjelölték, mint akivel érdemes foglalkozni a jövőben. Innen kerültek adatai a Mossad egyik toborzó tisztje elé. Izmail-i Sován -t Tel Avivba hogy a jövőjéről beszélgessenek. A fiú nem adta bejelentkezését egy jeruzsálemi oktatási intézménybe. A moszát felajánlotta, hogy átvállalja a költségeket, ha végigcsinál egy alapkiképzést is. Megértették vele, ha bárkinek beszél erről, élete veszélybe kerülhet. Szokásos figyelmeztetés volt ez, amit minden arab ügynöknek nagyon komolyan kellett vennie. Az idealista Izmail havam számára óriási lehetőség volt ez. Végre tehet valamit az arab-izraeli kapcsolatokért. A kiképzés során kitűnt számítás technikai ismereteivel, és a gyakorlatban pedig azzal, hogy kivételesen ügyesen rászta lekövetőit. Kiemelkedett az iszlámmal foglalkozó órákon is, és a PFS közel-keleti konfliktusban való szerepélő írt dolgozatát oktatói érdemesnek látták megmutatni a Mossad igazgatójának, Isák Hofinak. Kiképzése végén, show Bodel, a központ és a nagykövetség közti futár lett. Állandóan a Mediterrán térség járta, Atén, Madrid és Róma útvonalon horta vitte a diplomáciai postát. Az, hogy világot látott és még fizette kísérte, havi 500 dollárt kapott, izgalmas érzés volt a még mindig nagyon fiatal fiú számára. Amiről nem tudott, hogy az iratoknak semmi jelentőségük nem volt. Arra voltak kíváncsiak, meg lehet -e bízni benne, és keresi a kapcsolatot más arabokkal. Miután néhány hetet városnézéssel tölthetett, utasították, hogy utazzon Beirutba és csatlakozzon a PFS-hez. A feladat egyszerű volt, hiszen ehhez csak be kellett sétálni a nyugat Beirut egyik toborzó irodájába. A toborzó tiszt alapos és járatos volt a politikai dolgokban. Nem sajnálta az időt és tüzetesen kikérdezte Izmailt. Elmondta, ha elfogadja a játékszabályokat, élete alapjaiban változik meg. A szervezet lesz az ellenséges világgal szembeni egyetlen védelme. A moszad előre felkészítette Salman a jó válaszokra, így azonnal Líbiába küldték kiképzésre. Az agymosás ott folytatódott. Azt súlykolták reggeltől estig a fejébe, hogy Izrael el akarja pusztítani a PFS-t, ezért nekik kell az elsőnek lenni a támadásban. Ami a PFS-en kívül volt, az ellenséges és elpusztítandó. A moszad szerepjátszásokról szóló leckéinek most jó hasznát vette. Azt tanították, hogy a gyilkosság nem egyéb, mint a szabadság elnyerésének egyik módja. Az emberlablás az igazság elérésének eszköze. Az autós bomba is a szabadsághoz vezető egyik út. Elsajátította az ismereteket, de soha nem tette magáéva az eszmét. Amikor elhagyta a kiképzőbázist, egyre feljebb jutott a rangdét Találkozott a szervezet vezetőivel is, többek között Yasser arafatta. Beirutba visszatérve megtanult együtt élni az izraeli légitámadások veszélyével. Ügyesen mindig megtalálta a módját, hogyan találkozzon moszados tisztjével, aki rendszeresen beszökött Beirutba, hogy a híreket begyűjtse Hovantól. Mindig megőrizte inkognitóját. Amikor Ali Hassan Salamelhet meggyilkolták, Izmail Sovant kántált a leghangosabban az izraeliek ellen. 1984-ben, amikor Arafatnak el kellett hagynia a Beirutot és Tuniszba költözött, a PFS Párizsba küldte Izmáelt, hogy franciául tanuljon. Nahum Admoni, aki ekkora már felváltotta Hofit az igazgatói székben, óriási lehetőséget látott abban, hogy Európában is van egy PFS informátora. Párizs arab gettói a terrorizmus fészkei voltak. A szűk utcácskák, ahol az emberek a törvényelől megbújva éltek, a fegyveresek és bombagyártók rejtek helyei voltak. Innen intéztek támadásokat zsidó üzletek és zsinagógák ellen. Így született az a kiáltvány is, amely közös fellépést kezdeményez európai, izraeli célpontok ellen. A moszad minden alkalommal kegyetlenül visszavágott. Kidonok szivárogtak be az arab közösségekbe és gyilkoltak meg feltételezett teröristákat saját ágyukban, vágták szét arcukat fültől fölig, vagy meccették el torkukat, mint egy csirkének. Ám ezek csak apró győzelmek voltak. A moszat tudta, ezeket az embereket a szervezett PFS gyorsan pótolni tudja. Néhány nappal Párizsba érkezte után sovan találkozott összekötőjével. Csak annyit tudott róla, hogy Adamnak hívják. Megállapodtak, hogy kávéházakban vagy a metrón fognak találkozni, és hogy sovan egy napi lapba rejti üzeneteit. Adam ugyanolyan újságba helyezzi él a további utasításokat, és sovan havi keresetét, amit ezer dollárra emeltek. A kiképzés során tökéletes szintre kidolgozott módon véletlenül egymásnak ütköztek, és kölcsönös bocsánatkérések közepette észrevétlenül kicserélik az újságokat. Egy szép napon Adam azt mondta sovannak, hogy Angliába kell utazni, ahol egy tudományos fokozatra készülő diákot kell eljátszania. Feladata az lesz, hogy a PFS londoni szervezetébe bejutva igyekezzen mindent megtudni a Force 17-ről. Ennek vezetője Abdul Rashid Mustafa volt, aki Angliát használta bázisúr. Mustafa szerepelt a Mossad halál listáján. Izmail felkereste a PFS Párizsi irodájának vezetőjét és azt mondta, befejezte tanulmányait. A hamis bizonyítványt a Párizsi káccsától kapta és szeretne Angliába menni tanulni. Még azt is becsempészte mondandójába, hogy magasabb végzettséggel jobb bombaszakértő lehetne. Az ötletet örömmel vették, mindig nagy szükség volt jó bombagyártó szakemberre a PFS házatáján, legfőként 1984 környékén. A PFS meg akarta mutatni a gázai övezet és a nyugati part palesztin harcosainak, hogy nem feledkeztek meg róluk. Izmail 1984 februárjában érkezett Londonba, a Mossadtól kapott Jordán útlevéllel. A kanadai útlevelét errejtve hordta zakója akkója zsebébe. Azt az utasítást kaptam, hogy csak abban az esetben használja, ha sürgősen el kell hagynia Angliát. Az útlevél mellé megkapott minden információt Abdur Rashid Mustafáról és az általa vezetett Force 17-ről. Az egység létrehozásának eredeti célja Yasser Arafat személyes biztonságának védelme volt. A szám az elnevezésben Arafat Beiruti irodájának telefon mellékét jelenti. Volt idő, amikor a Force 17 csapata több mint ezer harcos tudhatott soraiban. Egyik szervezeti egységük a Fekete Szeptember csoport lett. Mielőtt székhelyüket Tunizba helyezték, vezetőjüket, a hírhet Ali Hassan mehet. Rafi Ejtán egy autós bombamerénylettel a túlvilágra küldte. Tunizban a Rafatnak súlyos problémákkal kellett szembenéznie. A muszad vadászott rá, de egy másik arab terrorista vezér, Abu Nidal is az életére tört. Nidal azt hangoztatta, hogy ő a fegyveres harc igazi képviselője, és addig nem győzhet, amíg a Rafatot el nem távolítják az útból. Arafatnak tehát duplán érdeke volt a Force 17-t szervezni, és megfelelő vezért találni az élére. Mustafa ilyennek mutatkozott. Tunisban kínai és orosz gerillaharcokban jártos kiképző tisztek irányították Mustafa embereinek kiképzését. Mustafa bejárta Angliát, hogy új katonákat toborozzon. London tele volt veterán katonákkal, Észak-Írországot megjárt volt SAS tagokkal, akik égtek a vágytól, hogy ölhessenek. A PFS jól fizetett, és sok zsoldosban antiszemita érzelmek is lappangtak. Sokan jelentkeztek, és boldogan utaztak el a tuniszi kiképző táborokba. Mustafának egy éven át sikerült az MI5 szeme előtt kibejárni az országba, anélkül, hogy tudták volna kicsoda. Izmáj és Shovan feladata az volt, hogy megpróbálja musztafát csapdába csalni, lehetőleg a közel-keleten, ahol a várakozó kidona kivégezhetik. Ádám azt mondta Shovannak, hogy a londoni követségen dolgozó összekötők irányításával fog majd Londonban dolgozni. Az egyik Arié Regev, a másik Jakov Barad, aki Izrael kereskedelmi képviselője is volt, a harmadik pedig Basár Shamara, aki az első számú kapcsolata lesz. Ő intéztette el lakás bérlését Londonban. Néhány nappal érkezése után Showman találkozott Samarával, aki átadta a 600 fontnyi illetményét és az utasítást, hogy szerezze munkát a PFS irodán. Mindenki az utazással járó feladatokat választotta, ahol valami esélye lehetett, hogy meglátják vezérőket Arafatot. Amikor tehát Showman megjelent a Londoni irodában, örömmel alkalmazták. Pár nap múlva találkozott Mustafával. Néhány csészementolos teja mellett felidézték közös emlékeiket Beirutról. Végül Mustafa megkérdezte a fiatalembert, hogy mit csinált Londonban. – Tanul, hogy jobban szolgálhassa a PFS-t – vágta rá és visszakérdezett. A kérdésre válaszolva Mustafa részletesen elmesélte, hogyan készültek eltéríteni egy izraeli repülőgépet német turistákkal, ám Arafat az utolsó pillanatban lefújta, mert nem akarta német hatóságokkal összetűzésbe kerülni. Ezért Mustafa Ciprusra és Spanyolországba helyezte az izrael elleni harc szinterét. Dicsekvésképpen megmutatott egy fotókkal illusztrált könyvet a Force 17 történetéből, amit százezres példány osztogattak a palesztinok között. Egy példányt dedikálva átnyújtott Izmailnak is, aki a legközelebbi találkozón továbbadta Samarának, az összekötőjének. Kapcsolatuk csak nem egy évig tartott így. Ez alatt az idő alatt sóban megismerkedett egy Caramel Greensmith nevű angol lányjal, és hamarosan házasságról beszéltek. Ám még az esemény előestéjén sem volt a vőlegénynek tanúja. A PFS irodában tett újabb látogatása alatt összefutott mustafával, aki a Londonban megjelenő arab Áqwabasz című újság kitépet lapjait lobogtatta dühösen. A lap marógunnyal megrajzolt karikatúrát tett közzé jasser arafatról. Az újság megjelenését a kuvaiti uralkodó család támogatta. A karikatúrákat az arab világ legkedveltebb karikatúristája, Nai Al-Ali egy Londonban élő művész készítette van mosolygott magában. A moszad mindennek örült, ami aláása a Rafat tekintélyét. Izmai kihasználta az alkalmat, és megkérte, legyen az esküvői tanúja. Amikor Musztafa boldogan igent mondott, arabmódra összeölelkeztek. Talán ez volt az első pillanat életében, amikor azt kívánta, bárcsak megszabadulhatna valahogy a moszadtól. Nahum Admoni kíváncsi volt az angolok, mikor jönnek rá a hamis útlevelek eredetére. Az útleveleket a Bonni nagykövetségnek szánták. A feladatot egy új futár kapta, aki még soha nem járt Bonnban. Eltévedt, de nem akart útba igazítást kérni, nehogy magára vonja a figyelmet. Végül egy telefonfülkéből felhívta az izraeli nagykövetséget, ahol leszitták, hogy hol késik. Talán mert pánikba esett, talán egyszerű gondatlanságból, de a táskát a fülkében felejtette. Amikor a követségre ért, rájött, hogy hibázott, és akkor esett igazán kétségbe, amikor nem tudta megmondani, hol volt a fülke. A követség dühös biztonsági főnöke hiába ült azonnal kocsiba vele, nem találták meg. A futárt a negev sivatagba helyezték. A dolgok váratlanul nem várt fordulatot vettek. Sovan felesége sürgette a férjét fogadjon el egy kutatói állást hában a Humberside College-ban. Izmail azt remélte, így legalább megszabadulhat a Mossad egyre követelődző ellenőrétől. Találkozásai mind kínosabbá váltak Samarával. A kátsa azt kérte, próbáljon meg behatolni a PFS számítógéprendszerébe, és készítsen másolatokat bizonyos adatokról. Azt is ösztönözze, hogy menjenek együtt nyaralni Ciprus-szigetére, ahol Mustafát a Kídon csoport tagjai várnák. Eddig sikerült Sáomannak kibújnia, nem volt alkalma egyedül maradni a számítógép mellett, illetve hogy a tanulmányai miatt nem tud szabadságra menni. Ám érezte az ügynök hangjában a növekvő fenyegetést. Azt remélte, ha abban kevesebb kapcsolata lesz Mustafával, de samarával is. Ám a Muszadnak más tervei voltak vele. 1987. július 22-én Izmail show bekapcsolta a televíziót és a BBC esti híreit figyelte. Április óta nem hallott a moszadról. Most a képernyőt betöltötte annak a férfinak a képe, akiről Mustafa azt mondta, megérdemli a halált. Nai al a karikatúristát agyonlőtték, amikor kilépett az Aquabas Londoni irodájából. A gyilkos elmenekült. A lövedék a karikatúrista arcán hatolt be, és a koponyájában maradt. Róvan első gondolata az volt, hogy nem a Force 17, de nem is a moszat követte el a gyilkosságot. Mindkét szervezet egyformán profi módon ölt, Több lövés a fejre, vagy a felső testre. Ez a mostani amatőrmunkának látszott. A riporter azt nyilatkozta, hogy a művész kollégái szerint a gyilkosság mögött nai hatalmas ellenségei állnak. Sovan hirtelen úgy döntött, jobb, ha feleségével együtt elutaznak Tel Avivba. Már csomagoltak, amikor kopogtak az ajtó. Egy férfi volt, két nagy bőröndel. Azt mondta, sürgősen el kell rejtenem őket Musztafa számára. Amikor azt feleltem, tudni akarom, mi van bennük, csak mosolygott, és azt mondta, ne aggódjak. Aki nem kérdez, az nem hal hazugságot. Amikor elment, belenéztem a bőröndökbe. Tele voltak fegyverekkel és robbanó szerrel. Annyi szemtex volt ott, hogy az egész tovart fel lehetett volna robbantani vele. AK-47-esek, pisztolyok és detonátorok. Izmael egy londoni telefonszámon keresett kapcsolatot a Mossaddal, de sikertelenül. A követséggel is próbálkozott, ahol azt a választ kapta, hogy se Regev, se barát nem tud a telefonhoz jönni. Ekkor Basár Samarád kérte. Rövid várakozás után egy ismeretlen hang jelentkezett. Most kezdve az idő egy nyaralásra. Ez volt a jel, hogy azonnal utazzon Tel Avivba. A seratonban szállt meg, ahol találkozott Jakob Randall és Basár Samarával. Beszámolt a két bőröndről. Azt mondták, várjon, amíg utasítást kérnek. Még aznap késő este azzal tértek vissza, hogy a következő géppel repüljön Londonba, és meglátja, minden rendben lesz. Showant gyanútlanul tért vissza Londonba. 1987. augusztus 4-én. A Heathrow repülőtéren fegyveres biztonságiak letartóztatták, és Naye Al-Ali meggyilkolásával vádolták. Amikor tiltakozott és közölte, hogy moszadügynök egyszerűen kinevették. Sóvan épp úgy áldozat volt, mint a karikatúrista, aki végül két hét után belehagy sérüléseibe. Sovan azért áldozták föl, hogy a Thatcher kormány jóindulatát visszaszerezzék. A fegyverek hiteltelenné tették a meséjét, hogy ő moszad ügynő. A fegyvereket egy saján hagyta a lakásán. Londonban Ari Regev átadta az MI5-nak az összes bizonyítékot, amit a moszad sóvan terrorista múltjáról összegyűjtött. A döntés mögött, hogy feláldozzák sóvan, a moszad egyik alapelve állt. Semmi áldozat nem felesleges, ha a túlélésről van szó. Hiába öltek a kiképzésébe rengeteg pénzt és energiát, amikor a szükség úgy hozta, könnyű szívvel feláldozták. A Mossad azt remélte, megromlik a PFS és a Tecsör kormány viszonya, és Izrael bebizonyíthatja, hogy Yasser Arafat az a terrorista, akinek a Mossad mindig is tartotta. Izma és Hovánok pedig mindig is lesznek. Admoni nem számolt azzal, hogy Sován nagyon nem akart börtönbe kerülni. A nyomozóknak részletesen leírta a Mossad összekötőket, akikkel állandó kapcsolatban volt, épp úgy, mint mindent, amit a Mossad kiképzés alatt tanult. Az MI6 kezdte hinni, hogy a fiatal ember igazat beszél. Regeved, Baradot és Samarát kiutasították Angliából. A londoni Izraeli nagykövetség egy közleményt adott ki. Sajnáljuk, hogy ő felsége kormánya ilyen súlyos döntést hozott. Izrael nem tett az ország érdekei ellen. Egyetlen célja a terrorizmus elleni harc volt. Az igazság nem mentette meg Izmai Sovant. 11 börtönbüntetésre ítélték, mert fegyvereket rejtegetett terrorszervezetek megbízásából. Az incidest követő 5 évvel később tért vissza a Mossad Angliába. 1988-ban már 5 kácsa működött, és segítette az MI5 munkáját az iráni terrorszervezetek tevékenységének megfigyelésébe. Izmaél van 1994 decemberében szabadult a Ful Sutton börtönből. Visszakapta jordán útlevelét, és feltették egy Jordániába induló gépre. Utoljára az Amani reptéren látták, kezében a bőrönt, amelyet a moszattól kapott, amikor először utazott Londonba. Már nem volt dupla fenekű.